Siguin sí, a través de la nostra sintonia Ràdio per la Fugin i ara mateix el que anem a fer és parlar uns moments d'una festa major a la qual us convidem a anar i a l'altra costat de les Gavarres parlem de la festa major que se'ns acosta des de Caçada de la Selva i ho fem amb el regidor de Cultura en Funcions de l'Ajuntament de Caçada de la Selva, en Josep Ferrer. Josep, bon dia, benvingut. Bon dia, bon dia Gràcies per estar amb nosaltres a la vila germana de Caçada de la Selva, la qual també ens uneixen moltes activitats, com una que parlem avui precisament amb els informatius, i és del món del, del suro, però avui per, per parlar d'una manera més lúdica. Uh, Explica'ns una mica en què consistirà la festa major, a la qual estem convidats tots els palafors llengues i empordanesos a visitar-vos aquest cap de setmana. Ben clar, aquesta és casa, casa vostra també. Mireu, a la festa de casal hi ha moltíssimes activitats, moltíssimes, però sí que tenim algunes que són una mica especials i molt singulars de, de, del nostre poble. Per exemple, mateix, a l'Aceudó Vesta, a la plaça del coma, hi ha la nit dels músics, que ja fa 44 anys que es celebra. És una copla monumental amb més de 60 músics en què la coma es converteix en la capital de la Sardana, perquè la gentada que ve aquí, a la Sardana, és impressionant, és un espectacle magnífic veure tant i tanta gent formant copla, i veure que a les 12 a les 12 de la nit en punt es toca, podríem dir que és una mena d'himne castanenya. la sardana, el sereno, i hi ha com un ambient especial gairebé màgic de tots els sardonistes i de tota la gent que, que està allà a la plaça de la Coma. Activitats variades, doncs, que tenim. Una festa major a l'Usso o amb algunes coses de, de novetats respecte a altres anys? tenim per exemple el dissabte a la nit, que parla de la promoció de barraques que, que és més destinat a un públic jove doncs tenim un grup que, que fa un tribut a, a Queen, últimament una altra vegada de moda gràcies a la pel·lícula l'OMM Rhapsody, per tant tenim dissabte a la nit joves i baix que són encara joves no? I, que, i que també busquem un espai i, i a més a més tenim com, com a novetat bueno, tot un seguit de carrers que, que, que, que s'han engalanat, tenim tenim també espectacles infantils, més que mai, cada dia hi ha espectacles infantils, aquesta festa major, tenim, que aquest no és una novetat, però sí que m'agradaria molt destacar-ho com a acte singular, el diuenç al matí, el concurs de color sobre l'asfalt, que el pintor que sa Josep Llobera es va portar ja fa uns quants anys de Cuba, i que és tan senzill com que la meïnada doncs, pinta sobre l'asfalt, però que, que, que, que, que, que, que omplim la plaça de la coma de famílies i criatures, doncs, dibuixant, és un espectacle d'art al carrer magnífic, impressionant, i no em pensaré mai, mai de, de, de recomanar que tenim uns gegants preciosos, que és el poble dels gegants egipcis, pocs pobles tenen gegants amb aquestes característiques, i a més a més amb una riquesa de ball, de danses impressionant, i això ho podeu gaudir el dimanys a la tarda, a les 7, i també el dilluns, al matí, a quarts de 12. Perquè la festa major de Casà no només és el cap de setmana, sinó que se'n va fins dimarts. Exacte, arriba fins dimarts, això vol dir que no és només aquesta setmana, si teniu temps el dilluns per veure els nostres gegants ballant, podeu veure el dimarts un, una activitat més recent, però que també és un dels actes singulars de la festa, i és el caçà es vesteix de música. I és que durant tot el dia, pels carrers de caçà, hi ha concerts de petit format i de diferents estils, que normalment són músics del poble, o vinculats amb el poble, que s'ofereixen de forma voluntària per col·laborar, a fer un tot el dia concerts en el carrer de Caçà, també el barri vell que de fa poc doncs, hem reformat i creiem que també us pot agradar molt doncs, veure la nova plaça de Sant Pere, el pas a l'Església el nou barri vell, en tots aquests concerts Un bon cap de setmana doncs, per acostar-nos a la vila de Caçà de la Selva, oi Josep? Ben, cert, ben cert. i a més per passar-s'ho molt bé, perquè, per exemple, el dissabte al vespre, a quarts d'avui, un grup d'animació local molt bo, molt divertit, els corcs ens ofereixen la Tumaquina, que és una versió una versió molt sui-gènere de la tomatina famosa del poble valencià de Bunyol. Els corcs ens van sorprendre amb el païdans, amb l'encierro de toros i amb altres activitats realment divertides, una mica subversives, però sempre respectuoses, i... Bueno, també us recomanaria molt que vinguéssiu això de... no només avui ho dic als músics el dissabte, a veure els cors a passar se bé, el grup de Queen el concert que hi haurà hagut abans entremig de l'orquestra Montgrins i el grup Porvó, bueno, cap de setmana a tope, però si no en teniu prou dilluns i dimarts també us esperem aquí a Caçà Per als que us agradi més la música també a part de que ho ha comentat en Josep regidor de Cultura de l'Ajuntament, en funcions recordem de, de Caçà de la Selva, els concerts de Boos o Stronbergs són els més destacats de, de, de Barraques, dos grups de prou fama a casa nostra. Alguna cosa més que ens volguessis comentar a la nostra emissora, Josep? Bueno, doncs, convidar-vos, convidar-vos a venir a passar, de veritat. Sembla que farà molt bon temps, les previsions són bones, la gent està, doncs, molt animada, doncs, per gaudir d'aquesta festa, una festa, repeteixo, amb actes singulars, actes que només trobareu aquí, a Caçada a la Selva, però que nosaltres tots els caçanencs i caçanenques volem obrir i compartir amb tot el món. Doncs eh, en Josep, continuarem parlant perquè ens agradaria fossis una mica el, el, el nostre enllaç també amb, amb Caçada de la Selva i amb les bones coses que aquesta població doncs, eh, des de l'altre costat de les Gavarres ens té per, per oferir en el, en el futur. Comptem amb tu? Compteu amb mi sempre que vulgueu, a disposar amb tots els amics de Palau Progell i a tu, a Rafel, especial també. Doncs una abraçada i moltes gràcies. Gràcies, una abraçada a tothom.